Заборо до його хвать Та гляди, щоб не вислизнув Хіба ж у Богданіці Вищої хати нема, що ти вибрала Мою стару печерицю А того й вибрала, що стара Оце йду до тебе, бо Знайшла в скрині сувічі домашнього полотна завалялось ще те повоєнне Коли з тобою коноплі тіпали Цікали по вечорах і синьке літо білили Аж дотепер лежало То здумала І віддам катрі, хай малює на ньому Воно ж у лузі на сонці білилося, і літо було тоді таке, як ото після довгої хвороби на вулицю вийдеш уперше. Війна скінчилася, хоч і викосала чоловічий рід, вважаю, під нулівку. Де вдова, де дівка, не розбереш, але вижили. Тоді, після війни, мені було байдуже. Чи я вдовиця, чи дівчина, Марія? Два твої Івани склали свої кочматі голови за Дунаєм. Якби й вернулись додому, не пізнали б тебе, сиву, приголомшену тітку, А мій повернувся, переміг у ще одній війні, і таки повернувся. З птахами, з вітром і з весняним цвітом, з першими повоєнними немовлятами. Своїми квітами я вилала до нього через усі бойовища, через бухенвальди й освєнцями. В усі кінці осатанілого, вчаділого відпожириш світу, тобі треба жити». Мої намальовані квіти, спалені в музеї першою фашистською бомбою, скинутою на сонну Полтаву, ходили за ним, як оберега, як мої очі. Вони перехоплювали кулі, націлені йому в груди. Вони бігли попереду нього, щоб не наступив на мінне поле. Вони маскували його на вигорелому дотла полі бою. Вони пахли йому батьківщиною і отецькою землею, як євошен зілля на просторах розтерзаної Європи. Я заворожила його повернутися із цієї війни, з цього пекального безуму, поклявши, що такий збережу себе і своє серце для нього. Перебряду через море бруду, а залишусь пречистою. Боялася, що й не впізнає. Так і з'ялилий, обмолотили мене чотири чорні літа. Пам'ятаю я те полудно, Марія. І шила з нього дати вісорочку, а мамі спідницю збиркала. Те, що зосталось мені на плаття. Пустила на своє малювання, скорушно відказує Катерина і розминає затерплі на саписку п'ястоки. Марія Добродійка то Катерина свято й винагорода долі, яка наслала цій одержимій самітниці стільки страждань, що жахнулася і худенько подарувала їй оцю святу Марію з таким добродушним серцем, що, коли б одного ранку раптом не зійшло в небі сонце, От тепла Марійної душі все одно ціли б сади, бояло зелоб, а люди знаходили б свої праведні дороги у цьому світі. А мені воно ні до чого. Ткала бо вірила, що повернуться мої іванчики або хоч один із них. І відкрию скриню, зійду связами вночі та знову сховаю на саме днище. А сьогодні не змогла вже сховати. Тодай, думаю, занесу катрі, до її малювання. Це полотно слюзі мої вимочене. На першому повоєнному сонці вибілене. Пречисте воно катрусю. І квіти твої на ньому приймуться. Отож і несу тобі сові, коли бачу, снібок у тебе на гаці геть перетлів. Он, він валяється біля причілка, маршавий, такий і нікудишній уже. А піде до моє собі дощ, Пролізуть ржаві плями на стелю, Тоді тобі захоться синьку гату білити. Гайнула я додому. Св'язала снібокий житнього околоту, взяла драбину, підладнувала твоє пошиття. То вже не серце, що без дозволу. Чуєте, ти балакаєш своїми квіточками, то й балака, не буду заважати. Тихо все впорала, а коли ти розігнулась, то я й подала тобі голос, щоб не ізлякати, бува. Марія мацкою ногою щабель драбин. Сором'язливо затуляє долонею рота. Недавно лише у ягодині їй вставили металеві з холодним полиском зуби, і коли жінка вдома глянула на себе в дзеркало, хотіла звідчаю висмикнути кліщами усю щелепу, та не змогла. Відтоді соромиться усміхатись людям, приказуючи, «Вибачайте, я був повний народ копійок, як гаманець». Зграбно затискує між колін спідницю, наче знизу підглядають за нею чоловіки гаволови, сподіваючись на пустощі вітру. Ти б серце моє йшла та малювала собі своє, а я це тобі впорою. Вланко нині не пішла, щоб справити тобі трохи всяких бабських морок. Хіба тобі, Марія, мало свого клопоту? Відпочила б. Тож не двадцять тобі літ, коли ми вдвох до обіду встигали по два поди пшениці і віднести в ягодин до млина. Змолоти, хахикаючи, видурти молодого лісника по пеньку, Видлупати його із землі і принести разом із мливом додому. Егеш, серце моє!